Kapitola pátá. Padla. Směna skončila a vojní se znovu dostali do drápů snaživých podůstojníků. V prapodivném útvaru, unavení a špinaví, vlekli se na ubikace. Teď dávám bacha do centi, Přijedu do tábora, kvapně se umeju, převlíknu do cvičných šatů a nastoupím na bojový výcvik. Neloudám se, nelelkuju, nemyslím na nic jiného, než na svý povinnosti a chovám se jako uvědoměnej a ukázně voják. Soudřu u svobodníku, stejnal Jasánek. Dovolte mi odejít na ošetřovnu, jsem zraněn. Halík se zachechtal. No prosím, Jasánek, řekl spokojeně. Tady na tom příkladě vidíte, že práce dělnických třídy není snadná. Národ vám svěří krumpáč a vy se s ním praštíte do držky. Jenže já mám s váma trpělivost, docenti. A chápu, že jste nešikovný nemehla. Plavte a sárek na tu ořetrovnu, ale nezdržujte se tam, ať nepřijdete o bojový výcvik.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 a tvrdil, že spolu s šoférem prodali jakému si majiteli rodinné velky plné autoparket. Vojín Viktor zase předkládal kamarádům k věření, že se v klátovech vyspal s manželkou nějakého nadporučíka, který je právě na manévrech. Také ostatní závozníci s výjimkou zavilého kulaka Vaty se počali s ostatními dělit o svá podivodná dobrodružství. Jenže vojna u černých baronů není de Cameron a svobodník spolu s ostatními podůstojníky postrádal u jednotky patřičný pohyb. Meju se, převlíkám se, nelelkuju, křičel. Za deset minut nastoupím na vojovou přípravu. Neflákám se, necivím a běžím na nástup. Jedu, jedu, jedu, jedu! Utrmácení a zdrchaní vojíni tiše remcali a snažili se chvilku oddechu protáhnout na co možno nejdelší míru. Tak co je s tím nástupem, soudruzy? Voják má být připraven k boji za každých okolností. Jinak není co? Jinak není voják. A já z vás vojáky udělám na to, vemte jet. Jste jednotka Lenochů, Simulantů a Hochstaplerů. Kdyby vás viděl soudruh minister, tak se z vás co? Tak se z vás pobije! Ale já vám slibuju, soudruzi, že z vás udělám vzorný vojáky. Jednou mi za to budete... Co? Jednou mi za to budete vděčný. Jeho laskavá otcovská slova vojiny patřičně povzbudila a nástup k bojovému výcviku byl proveden k naprosté spokojnosti. Na soudruzi! Zachříbal hamáček v ústrety zdecibovanému útvaru. Za, soudrům poručíku, odvětila nešťastná rota. Soudroze, my občané naší republiky si musíme uvědomit, že naší lidově demokratickou armádu nebudeme pro srandu králíkům. Tuto armádu budeme proč? Tuto armádu budujeme, aby jsme zastrčili nepřítele. Proto je třeba co? Proto je třeba poctivě cvičit a s celým srdcem se věnovat bojovým výcviku. Voják musí umět nejen salutovat a stlát postele, ale také útočit proti nepřátelskému postavení. Nelze však jít do útoku co? Nelze jít do útoku bez hlavě. Voják se musí umět skrýt a taktéž musí ovládat plížení. Teď se soudruzi odeberete kam?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 Na tuto událost se dostavil i Jasánek, který, ačkoliv poněkud šišlal, hodlal se zapojit do diskuze o závažných politických problémech. Jsou druhý, spustil politruk, sotva se zdeptaní vojně poskládali na židle. Není tajemství, že na světě existují dva tábory. Tábor socialistický a tábor kapitalistický. Kdo by mi mohl říct, ke kterému táboru patří naše Socialistická republika.